Ikusten... Gure bastegak naturari eskaini hemenaldi bat. Egonon deneri, Santa Grazin dugu, egon hitzordua, gure bazte jakemakizonuntan. Santa Gracin, egon ginen kainean eta ere, han bururatu dugu gure egon aldia, egon ederrekin, mistan da? Dazkena edo lagazkenarekin gauza kambiatuko direla. Egun, uh, segituko dugu gure bidazia beti bezala herriaren ezagutza zerbait egin eginez, ikusi eh? dugunaz, eh? uh, urdatz ezeneko aspaldiko herri zaharra dugu uh, biztanda Santa Grasi, eta biztanda hainitz kanbiatu dena ere jende hainitz galdu ditu herriak, baina Santa Grasi bizi da, bere nortasunarekin hori segituko dugu bezala, ondoko hemen aldietana. Egon, jonen gira Elisaltiarat, alainan Xantagar zirateltzen diraik, biztan da. Batar Luceba da, mena gainan Elisaren ikusterat heldu baita beste jende, Elisaren hausuan dugu Elisaltia. Hizena keretan dien bezala, hor bizitira maialiud Ambrosio eta Burkiburu Familia, eta hor jende hain hitz pasatzen, lekuko bezala ditugu, hor... Hainitz jende uh, ikuste maitute eta erriko biziari behatzeko ahala dute. Gero, mintatuko gira ere, pieha hardoi laborari gazte batekin, hortik urbildena funtsian. Laborari gazte bat plantatziasanta grazin, ezta erretxa. Edo zoin laborantzeta negongo eunian, bada izitzeko haikusiz uh, ze ofizio zailaden eta laguntza gutirekin. Baina, pieha gizon iruz zori huntsu bat dela, garen du Thank you. Ixaltian beti uh, unki zin edo ongietorri hori da guzi entzat eta hula mainean jarri gira broxiorekin eta maialiurekin eta guazen gude kalaken egite eta herriko biziaz, herriko gira biztanda. ma maillou maillou ta un rocher bon un rocher sous même dans aspaldian mentiste ou risaltian ou ni avait sortianis ta il ose parcarto Non, Sime, Hato, no, gisa zer bie. Aio, ara kambitdu hastergoan. Noraiten dubu hori gasan. Ah, kampan gozoda. Ah, menen sartu goia. Hola, dena. Ka. Etzikondeia barnian ustendugu ala, giren da. Giren da, mu. Hausena tia da, eh? Bai, hemen da, bai. Hemen badago. Ahem, <coughs> aban, ontsola hemen, ja gogira hemen hola. Zen bezala. Bai. A, kasko da bene. Gochola. Zaude hola. Hola, hemen gila, hola. Ro bia go la güstena, la Hola, hola, makiso mm. original. Santa Graci nola presentatu, bon. bat, mendiko Mendikorriri bat, si Santa Graci tarresella nola, nola, nola presentatzen la prochaine uh, Santa Graci bai. Se Mendikorriri bat, uh, Mendiko herri tipi ber, uh. bat 210 bici. Geo La Boaye, La Boaye senenda hamar bat. Jo certaig e bicidial laboratorio La, yeah. la voye que uh, handiski sa ardia tabehia right. ardiznia tabehia uh, buxiako behia la, la blondo d'aquitaine behia izneaz da itan es behia izneaz da patagiten hemen <laughs> es ez ardiznia bai anitchek mena du eta geu edortzaltzen di leteialat edo besteleng gastan agiten mek egiten right eta, ba, mira, senta casa ere, bai, eh, herri ah, luze bata, herri luzia, eh. Luzia eh? da bada 10 km eta petik, zetik uh, la partigatik eta una, 10 Ez da herri bilduiki un, orrozete puti amo. Ez carnola mintzatzen do sin un uh, único estando si el carrelo. Eh, alga... Bestetan ezan edo. <laughs> bestetan uh, esa ni bonbe zetetan algar ikusten dizugu bon merkatia tego even kartielka kartielka algarra la guntzemetugu laboinartiena toloa algarra la guntzen tego bon hala dusestetugu la oai, uh, peko alde, peko jertiek bon, ah. bai, me bon che cambiato da urido zen edo len bai Ah. Eta hani zure eh, tentsen mesala, te mesatilanda goiteram hieva, tosta tian. Oi, bon, hila betien mesabat beada ta dena ke jetig bete irshan. Mm. Eh, juteko ta estar estar bicicleten, pentsatzen ut, tranquil kiago bicicilajeentiek. Mm. Mm. Nikuste uh, den lasmen irsaltia bil bil toki bada, fiska bat, ez edo. Bon, even eh, guk bai le lan eh. Eta geho gengunean uh, deitzen dena esitu da eta etape, randu neurentako. Aspaldi du, adek, a... Bai, berroa urte. Aztan, asia. Hoitain uh, ba... betz urte egazki, badu ginite, aspaldi da. Eta geho gengunean uh, dexamro dote, etxe hau, eben. Etxe hau gengunean oideala urte. U udako gehiainik, eta mistalda? Ba, udako, baina, bai, negiene, negiene... Ne ¿Eher зак Smesteros asthma? En fin availability fin de semana siempre he entregado a la calle sobrado a la Challenge Barcelona. Las relaciones estrandidas hasta haces mis pasados, ¿no? Pues volviendo allí otro día por el año. ¿Ladiescamos, a mi este año solo para queboy ganaras? En fin entonces son arraien eta hemen da etapa bat goizian partitzen die la rrainen eta geu uno eltsengaian eta mendizmendi eta go biramenien joetendia la pierre saint eta geu bon rescampo bugu beste bil guneek kakuta kakutarulla ant jente handi sibiltenda ian den urtian 110000 jente iganda Diz da hori. Bai, gido La Verna, Ez la salu La Verna. Berria -be -be da hori ez. Eh? Bai, berria da, batz geroan rutia, rutia biltendela. Bom, hor hama batz beat mila jente egiten da urtien, eta gego batia beste, beste randune bideak herriane, berria ba sehio uzazpi. Emarke egiten eh, ditu bideo horiek Herriko Herriko etxeak edo Oi bai, bai? oi, lehenik egin dut lussas eh uh, lo tour de gorge de Mijarre ah, ouais. mena oi Herriko Herriko langileek hasatzen dikio badamurri zegaña kakuta koingi uh, egiten dira botxe buenos ah, gobadie beste utzuliri bat espiloi launes edo ah, le col de trois croix o bilgune eta familiaan edo lagunen hartien edo hola. Gerti no? da zin, behi, dixaltien, informazioaren hitz bilduik da jende hori indako, eta ez? Eh, ba, aminibatko e lana da. Igenter erraitia, ze bat den egitegu. Lehen ikentek alteketan duke, uen pö ale. Bo, gukera erraitan duke, ze ben formana bea edo ben demboana beha. Ze egiten aldein ikusten duke, bon, ikentiek espadierzo beha... Ebiltea té acostumatiu que util l'equip i va estar rende que bio bio de ter eh, de hola i no m'indico arba que estanar canviatzen dai nis cada cas una data l'accidenta que llegat sense i vai va segur ordia vaig dem whatsapp de laike eritne eh, de bon marcatiu tia bidia que bon la nou que fite es clunho osque get up uh, and just in the talk in English like she usilla I mean lisaltil do <laughs> como va bai, una niques niques ta que latina bistana hanse aussi vai vai vai latina mena lati latina En eskala kinserra itengo ni hon, yeah. gero, este españolare hemen daniz baliatzen e, da, baskala. Espanula... Española yeah. hitzu baita kigu yeah. bai, mm. baina ingeleseznik bat ez dakit. Ala wagune nan ikes. Biarnesha baskalat hemen. Biarnesha yeah. apurbat, apurbat. Yeah. Yeah. Bai. Yeah. Bon. baliatzen bon. yes, yes, mena... yeah. bon. da, ba, ondoko. Ez, ez, ez, baina, bon, even da, sibeuko asken herria. Even geo Pierre Martain al debate tic, la neesthetic, uita le Berna. Yeah. Arrunte uh, askena asken herria da. No. No. Komatzen beti herritenda, chez beloque, bien joli ici, la frontière con Ba <laughs> bai bai beti beti dani ki standa. Ami bat bekaskeya bat do nularen dendu. Ia ski da uh, olio uh... e iriteko itenda. Ba, ba, es es tutto inciatzen ia uh, ski mena pop erlene bai beti tu de que que vadeg vertice Biarno Biarno l'anda con eria unas Santa Grazia arteo historiano di uh, la farra con Jean d'Albret uh, la Santa Grazia parte va la reivindicacion da, i no va ba a mitat i parceque uh, o iant pus 40 uh, d'Albret i an l'Albret hor que van zien landa co herrei e uh, la la umila i umila tabusto zelo territorio de Santagraz, mm. xantaziko terrenia da, mena propretai da landako gerria. Mm. Eta propretai beita landako gerria, xantazin, urtoz legar bat pakatzendu de... mm. xantaziko gerria. Bai, bai, bai, bai, bai, herri nartien, bai. Esta ikusi dukore, anafajoa o... Samartikola oh. gaitaik bestalde bezik hurbilda do j'arrête quelle oh. hein. Ba, ondosi arrimané que algarik ikusten aussi puis cabat en bouillon deekin hala. Len uh, Lenartzainek eh, ba uh, zen armana kobsutin, seneta Lenartzainek juten zin uh, astebatentako mendilat ta bestaldeko artzainek eta algar ikusten zin ushuago eta geu uh, ba zen kontrebanda pixka bat eh. Eta kuen zainiak, zuten jaman, eh, hanko zainiak, eh, butak, espitzen espanjan butak, kalchuskoak, kafie bai, eta hek geho, orda hitako, zuten alkohol piskauatetan. bat gau, hain, hain, hain, hain, hain, hain, Eta hemen Eriko bestetan diendean izbiltzen da, egun govenean edo lehen baino gutio behar bat Ba, bai, ez anitxez, gazteek, gazte eta gazte hola bai, mena, bo, ez da, oi ez herri nahusi bat, eta zentagazia herri tipi bat, hor eh, diena... Benzatzen bon. dut, gaztean lehen eskontzeko eta biharnezekin eskontzeko bat, egiten erraten nahuzuko erriekin, mazirien kalabita, farnatu batzu, eta beti zanda hori. Uh... Beti zanda bai, goe uh -huh. gazte demuan bai, euh, mena, goe eh, ez da hirru eskontzen edo apur. <laughs> Alde batetik. Ap, eh, apur eta goe, bon, goe lagunak hartzen dut eguren, lehen herrian behien edo herria izuan edo la lagunak hartzen maiten, mena goe, goe, goe, bon, Hortuak egin kuritzea, dena kariatzen Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez da herritarren artien habo, eh, bon, ba, kantak badie, mena, guti da, ezkuntzaleik azte herritarren artienteko, bo, este... Horrek, sortzen da, beraz, edo? Bai, maleuski bai, bai, eskolan hamar haurdi eta ez dakit nuiz artigo begituko den, no? onurti bat diga, betuz, eta geho, Eta batzaren berastaxun nahi da haujak eta... Ja, bai bai bai bai... eta gio... Berdukietu goe... Gubes da eta herri sumai batia kilometra bat batetibestila. Eben aldiz bon ligi hamar kilometra, ratze kilometra. Ba, eta ratzea hamar 12 kilometra... Eztatea is hau tipio jentako algarretabilitazi bena... Eta bai bizut da istu da... Eta iska dute, emengo hau geek piska bat... Galtzen den eta bezala pentsatzen ba. Euska mintzatzen uh, ez da Aixa erri hoietan uh, zen eta lehenik goi uh, erretenin uh, bezala doidoia Ez uh, egiten dia, uh, bon, eh, maztieto gizuna urrunko da eta biek ez daki euskara Ordien Batak ez daki euska aurrek uh, francesez egiten uh, dute Familiasumaitetan uh, badi guano jauretik untsa mintzatzen eti mena bon ez dena tres ez, ez dena ten quero sibroko bezala kantari elibata da hemen ere ala kantari dantzari ta holakoek bon dantzari bai dantzari talde da kantari e bai oi oi Jean Chevreu bai hua... da la coso do... bisiklan nortzen astake bisidaren Jean, Jean... Chevreu bai bai bai bisida taratsa bisida ebe eh? ah, eh ko zureba otsen mena gasteik juntzen uh, ataratsa bisitzea eta bici hanekin tot bon euh, kantai fa matia isan men hori badu autanogi urter bis den gizuna ah, eh? da e Jo uba sala formatuke besteke uh, bai Sanageanve Jeanve Jeanve Constantine uh, pastorola kai Gandiazen mena jue Casteike Casteike uh, ilsen otokzen batetan Jo mm. bombardier beste goi beste generazio ne bato 25 uh, urtetako alteko neskatile libat mm. ekegaskik kantaihunatia ez da gitik ikusitu duzuenez uh, Alienor pastorola ah, Hamba sent chujeta, si anko chujeta, si herikol haba sent. Da u scho konta junada. Ambrogio Burguburu de gauche là ce orko horko, eh, eta eh, sakpena mich dann da hine sa maladuena parte guztien dauko beruan, eska bat fiertasumat, agotasumat da da, o, kantari bat uh, zaguna delaik, ez? Eh, se... ah, eh, segura, badelaik eh, bade eh, herriko kantaiak nun bait, eh, segura, herritarrak aizago juten dila ikusteak, kantalde jaena. Okay, no, Zuemen, uh, jortu zira si beraz, eh, Santa Gassiko Elisaren itzalean, egan eh, edo, okay. eta nola... Oh, Eri, elisa oli, kutsida berritia izan da, eh, duela ututu eta marbat urtea, obra okay, omdiak izan. Uh, lengo elisa oli, difenta, sembiseki? Ah, ez ez ez, elisa berra izan da. Higatza, yeah. bon, higatza regindi, bon, higatza berritu, kio barnen, barneko lanetan pintura karinduti, vuta, la, la clé de vut, ua kambituzin, uh, seta murik eta ukartupe izan. Mila urte ditu ere. Mila urte, vai. Bela, ja. askelan egiti ekor hama uh, borsu bat urtele. Uh, Müriek eta eta... Ja geo bomb errandona sala regats negative land han die ist eta oro oholese ginita na y entonces la hizo de sala or, elisa sen saint sen bauzis oficio stremet eta bai lusas uh, hanitxas, uh, guginen gilsaña se seña bai ben amaki denzi ta giustico i beste sabato agilia ta Eta lehen mesak, mesak hilabeti e mehin nugu, mesak, lehen igantoz bagunien, goe apreza bagunialaik eben, eta isto ia kanbitu da. Gero beti bezala, bako txak, auswandin, jertasun hori izdu ikusten beharada, ziriko hartzen zisten, nolako Elisa, esko liriko edena bezala duzin, hemen, edo? Ba, ez dakit ez errena, beshtetan ega, ba, duzu, elisa politik. Ba, e, hau eta ospitali pekuo dia zaharenak segudur eta bie elisa hoietan dia gentiek handizkinik ebiten bizitatzen. Mm -hmm. Edo ik, ikusten uh, urbadi esapitul zaharrak eta bada laranien eta ba, mm -hmm. altzuikun eta baduz beste ligin hagane bai elisa zaharrak, ez zameka erren mentekuak. Gero, maseurazela entzuten dituzi, aterbetzen dituzten jende horiek, komentari guak egiten, elisa li buruz, eta se reite utte. Komentari egiten ez dakibu. Otoitz egiten utte, otsen, se reite utte. Ez dakit egiten mena, bom, plazer handia di, ikustez elisa untradela, untra entretenetutela, eta, bom, gynia, katexatengu, xahimic egitzi, eta, bom, geho komentari egiteko, behar da jake nistoia ikuntza. Markatio ere elizan, eh? Bai, bai, no, bai, no, no, no, markatioita guntzoa elizan, bai. Ale ne zeitzik si, zaiteram si, egu, zi, no, eldudia. Bai, bai, zerbait e... bai, bena, bon, ahal uh, bezala. Ez, uh, ez gira ah. hartako egineko. Bo, simpleki, eriteko, eriten aldugu emendik, eh? Entzule, heli bat dugu, eta Santa Garziko eliza bizian, no bait ikusi behar dela, eh? Bai, bon, Santa Garziko eliza, badu bizita salehan eh? eh kako eta jite ni laixentia que dogola helsendia herri hura lisa la do uh, yo uh, bada, bada beste deitzen dates din uh, higernada di ineko higernada ineko bidaje eta de nek di, uh, bo, behare, eh bon eh Basko... Basko... Basko, galdatzen dugu beti herri batia nola... Xantagaziren uh, geroa nola ikusten duzun... Zienta malooske ikusten dugu dela... Beste bizi molde bat sartu da, hemen ere... Xantagazik uh, bat dobere kaatera berezia... Uh, Biskatai bat zengini, galde bat dengin dubere... Mendiko, irriunek... Uh, kaatera berezia bat otzedu, edo... Ba, katea berrezi ukeen egatik... Eh... Zu katera hona, biztan da bena... No, no, e, nik, bai, nik, bai, bai, bena... <laughs> Madeusk ez da ainenezunen gaz gazte app da plantatuko labontxetan eta labontxak ez badia azina nahi eh, ateaira herrien biziiek gegoue. Bon Turrizmak hartu du parte handi bat, eh, Santa bada jogei eh, bat JITTOrugo badea kanpin, bada, bada bongoanano badu ge piizeia bat, bada burstotate eta bon one one urte sumait su ja. ez pinchatzen dut ezinछु none dela bena bon geu ez dakigu nulla den ja, gaizten esku bai nahi edo ez alere ha? bai bai bai gazten bai bena gazteken nahi di lana egin uh, ben bici eta bizi eta astebuiak uh, libreuken oi uh, neskenegunetia tranquille de uh, familiaik edo eche edo paseo edo Aldis badelaik commercio votadola o guesale dola esta betiaja beti plaza irakiti bester tasu beti hor la familiara de sio ino la bai bai bai bai mena ezbeti nei besala bai la navadata la nako oh. ino geroak akodamenturas la bai au bon, bon, anchere ah bon, je sais rien net hein deux et ça hiri hoitan bisitnistur handian even alisez otegida Untsa gu esorlekiak. Yuskal heri kol urmaikia, <asthma> Guretzadeku haitia. Keben irushbizik irela, Prazel du eraitia. Kobra baten emaitia. Eta dene kargarek ilan, Kobra baten emaitia. Langileta laborari, Lotzen dira delanari, Artzaniak ere horne gian, megi aktso borti jari anantsa liku haitsegiang gaju hede shori jari iskal heri kolu maitia nure saleku haitia ste gošuwa go regeruwa la ketarastem balimbada erian gaste shalla duwa lehem besala bihare bi salekur <altro stuttering> haitia <yapa> Shibirotaren bosek edo zoin kanturi maiten diote halako gracia bedesibat. Eta hemen ez dira profesionalak kantuz entzunditzu gunak bidan. Shibiroko edez zertaxon guzia behitzene nuen. Goazen aintzina gure Santa Graziko bisitaan, na mintzatu dugu, goazen maila juden ikusterat, suik eta edatzen ari da, han, gaitza, edera, eta beroa egiten zila, mintzatuko gira, bere ikus moldea pizkabatzen beren, daugu Santa Grazitaz. te zut batekin utzikoen. Eh? Bizan horiek bakisu egian erdia bezik ez dute kontatzen. E bakarik, eh bakarik bon, galdez, bueno, hemen eta hemen uh, egiten du zin hostatzia da e, beresekiela un gite rural edo zer ser, uh, ah. se, se, ser service uh, pasatzen sociement baskariak edo um, denetai Bai, bat dugue bai, bai, kambek Deitzen die el chambre d'hôte. Ta sombatte de campera di ramen. Euh, Eta gaian egiten dugu la table d'hôte. Gaiana egiten du gü. C'est genre la table d'hôte. Pensez un notebook en présent d'hôte. Denak galdeekin Oui, la table c'est c'est le, le repas du soir. Ah oui. c'est le repas du soir. Ta semaitu soir afaiteko. on donne une. Bai bai bai, un garbure ou une des crudités, charcuterie un plat de viande, un plat de légumes, le, la salade, le fromage et le dessert. Eh, iaskoa auhaia, hiten ez da. Auhaia, no arritzen za. bai. Ai, bai. Bais, bais. Bais, bais. E, eta hori impresiónia nentzatzen utzat ara. Eh, 18 € ka fe fin comprí. Ja da. Nei? Eta jendeak egokiten dira usu asteboyan ala. Es uh, de, uh, batien egun bat bestimmten biege hiu. Ah bestimmten gehergo. La bost. ba, amo xe kine guztu den eta bena nunguak dira hemen aterbetzen diren no horie. Ebe, ben. ebe da burdeleko paketa, burdeleko tego ah. de kotuskal herriko galeria ke geien, bai, bai, ah, ah, ah. estego. Da handorra horik da lege ditzen dia. Bai, bai. Randona horrak egiten dia oiharzikodia. Uiten ba ah. huntunbei tueta. Oliaka <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> apetitia hon dut ez berbait eztaki apetitia hon dut ebai bai hemenko emetba ere gongo iten afari gozari tan herriko gozak saltsa bai herriko gozapai bai bai entsatsendut xin getiki eta hasnata hasnata jambota wala Eztenez, ba, Aleginen zuretxena gaekin Elisaren itzaliantz istela hemen. Ben jaso dut batte egiten du zi bizka bat Elisa honekin, ez? Bai, bai, bai. Bai, bai, Elisa, Elisa lar txit denie bizitza zea gentieket tageu baua da te eta ora. da, ko yan dia kontzentatu. Sí, ka insiste espanto bizkatiten Qualificado Elisa, ta informasionaria bebeciki biltsa, metan ditzuko no, e paper batzu ta. Bai, bai, bai. Lenguaezia maila nungo adira hemen frantsesak, espainiola, bizkabats, ingelesa. Otaik, otaik, frantsese, espainiola, ah, uh, ah, ingelesa. Hor sekeran kokizila, <laughs> ingelesa ikasi zuko ber No, no, ez ez. Ez guke ez, ez guke. Alhabake anglesa unsoz ingelesa, ikolanik hasi beitzen. Ba, hori berreskoa, dut, oi. Eta sin informazio interneten, internetetan taola baliatzen da edo Internet bai bai bai bai internetetan bai. internet jentzia uh, k reservations unike egiten dute bai, bai. Eriteko, hemen modernoak sistema bai bai bai bai Estas hemen beti handitzen aina da men gomuimendia la es es, es, es, es, es, es, es berdin, beti berdin chicabai bai bai beti berdin chicabai Hasen taikoesten dela badira git andanabat men santagasi beti batzu itenari bai benajoika luatuiti astekal Bai bai bai. Du samedi au samedi, niska ne unitin, niska ne uniela. Bai gumba biga hola bai. Bai. Ba, hola eta izbatz, hemen hemen goberu apskat, hola eikuz edo gastet gutxi dela lene. Gastet gutxi bai, gastet ah. gutxi bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Mendik guzita mesela psikabate men ere ha. Sag sag concheilo ma mer sinoke un attibisitzat ditia posibilidad e un gonomia na. Esta es da Iris. La nika bis tanda guzita. Turismoda ga sabat que lo Bai, bena turismoa eh, ia burda eh. Bai, oriza. C'est du U d'accord comme ça. T'as souhaité l'idée, Mène. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une série de choses. Voilà J'ai l'impression qu'il y Oui Elis al théatek met troton gisida Piera Hardoy, Larik gazte bat, bere behiekin nor plantaatu dena eta bere biziaz, minsatuko dira. Larik gazte batek nola, nodolako esperantza ditu nola bizi da ariten etxe batian txartu dira ongi etorki gaitza egin dauko pijak, beste guziak bezala, zela, funtsiaane, eh? eta Santgasiko bizia lugetik helduera ere pixka bat irakatsiko dauku. Santaqueso iruzbizi hemen Santa Graciñala bai eh ala ala handiteke bai eusbizinu hemen hemen shortesia la ni ni sai ki sekonos ustro asar beraz ez ai hamo che hovetan xogochi hemen shortozu che hontan cheki da bat de <deimir">. sen industria orden hala nena na hos e Jantzenen. Al denn das so hammer neu. Heina naixezen labontza hartu? Bai. Da ru hilde leik on fet eh gine mastik hartu espotatsioniro ene haitia egitia sta ise egonbe unian eh. Ah non, tout ça j'ai ça. C'est c'est den so hemen. eta batitz zugo aznadunak shaharen ndoblasta ekonomikoa sun. Shahara ke goxkasten Está bien en uh, Gloco Pentsetan edo non. Ba, ba, ba, uh, jo betan, jo tendira. Eba, Chejantena ta eta yo ohi labeten muy incertidugo. Emen mendia de borti ariten de hor, Chemarti uh, Coharin al de Pinet, la station de ski Chemarti Coharin, ni e eta Chemarti Coharin en station noctine godentina. Ez hori garna hitu lehenga dretchovada eskopiteba hori ala pa pa 400 duzu es hori esoko olhabat eta trochovati zu gehantoten basko nahibazu hemen kentasi gutzu mena landako territorio ga ninduzu landango dut zen heozeha ta koma system yanischekin estabuti aichada bi eta Bako bon, ira udan arabak erik dira beiak ala Sa ber banen ber txian ostentetsu ha da bai agnoziko ostentetsu kantimeki eta joai hilabetan 28 zuge da gimer ja zilarte no eta atxeak eta noizko programatzen dira edo xa kedo noizko osha hala kentik echino basko ahaloz Hola, Zuternar, t'en marine hola. Voilà. Oish et demi, gastik shiteme sasten t'e zugu erdiasten paske nahite zugu ne ginge shaharrake ingo. Parce oh, que bestran ni dan gon ta coso intéressant kawalek hitei tzenko. Parce que okay. be da kako diteko. Bon, yo ni ah, salgisen ah, so, han be seguntu zumenan, ni no salgisen han itchego, ne? Okay. Ni hanaso zortatan hoje nus. Aba ah, ba. Bai, Eta mem ah, haut tipi tipi ditik wird ich immer nur so, ne? Ba, hemen basira, ya kan. Eh, enozo don, Titus de gamilugen, baska hemen kostumatu nozongo. Ne, ah, men familya batekin sila, la bakar inglesa. Ah. Ne, la vuna we henekin bisit. Ah. Ah. Eta aitahku chatozu, mehinemaiten erretetan no soi, ta ginojiten cita sosal Ja sa géra d'Arri. Ah baba, bai, Gero, jaiten da laborantzatik bizitzeko, ai hobedela, bizi lagun bat, beste ofizio bat denik, orra lasuta gorer. Ah baba, berari ni kenen lagun konpondu solonen, bestelon nazgintik ez hemen egite hartu gunea kigita, no? Ez, su teatroko BCP direk, ola Josaski, eh, ezte pintrego ta. Ah, gaineratu la laborari batek ez du bizi irabaste aski ondirik, no? No, no. Astututz solon onchan nai Josu jabasta goto oso, no? Je pense qu'à la base, on est une... Donc, passionné à tous. Ouais. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui a été dit à l'éducation de tous. C'est un livre à maité, de l'explication de tous les jours L' le le livre. Il est un livre, dans... <rire> maïté... mais il ouais. ouais. ouais. es ah, ouais. bon, est un livre. Il est un livre, il est un livre. Il est un livre, il est un livre, il est un C'est l'ensemble qui fait que quelqu'un ouais. a été dit dans... à tous. Et c'est un livre, il est un livre, il est un livre, <rire> <rire> Tokiaren edertasuna, ezertasuna edo jera, basterren jerazuk hemen zaintzen da. E, egera, egera suke, aba, aba, aba, e, ben j'arrive à rien de nogo, bortiak eta. Aba. aba, un zagotzu ge hemen. Ben laboa ez ditzu dime lan hartit santrette nitu. No, laboa ja kaspolite hoga dutu go sahou holako gune kidak. So, Porque uh, uh, eh eso rica gente que esto explica. Esto comprende esa. Eso inteligencia no sabe. Si, eh, laborarían Beharavela, entretenerse con hemen la trostoka, me no estoy zapat. Naevoso que tú viste que cuánto no se va a hacer. Una cosa de esas tú te vas a Hemen ah, ikustenago egon ez ega ber u dako ah, beruan gira benan ez da txola. Uste nabe horteboa jausten dut zureko telebista non ostia. Tegenun leti demoregen jausten dut zu. Ah, Me na badela ah, gland horo horo. Dospat berisa. Han gent gentia ah, hanchagerro kasa hena kataz botin. Gero <laughs> <laughs> bisitzeko plaza gandu dikateratzen da gandu bezala lurraren maitatsunata. Ze ah, oh, oh, oh itzen tare gato senen hosaga no no no sentitzen duzu amaitasun hori edo luraren amaitasun hori duzu ka zen hori da zure agazua hemen ba ni bon la baze ba hemen ni betira ke tisen oso borte balekin ta motenko ageroi kustan da hemen etxea begitzen eh. Ba, dut bahokia kedo hangar horik ere ala. Baia. Berritu dituz zo nei. Bai, bai, bai. Prima de instalación que nesen ta haiken bastimantik ni estalatu nitsalek hogebe his dut zona. Etorinen beha basen hemen bisio txoten hasitzen soatek no den txaldu handitzen, baina xaldu handitza goiz beruki handitzu. Etxe bon. Erasan investitzen mendiak egin. Eta bai, refosta. Eta basala gonchanak gunku gunean hasen bestitu que es clave de tu se pas que ça mais ça lui était quoi acheté à boson on doit de soli ça ay vai ikusten da turista ainits vai va sur touriste oh taikes super Está ah, so... ah, Befor... na tentação do seu turista e Charles serre baite do estu. Não, não, não, um vrai faux ça. Faux. Que que d'un seul déjà à Shahal, Shahal na habituçu, maura cavatori na haste de sug. É tá eu cartobe intendentçu, tá. Bon, este turista forsham Basque. Agi estu seja, turista e Chartier. Ai jago shall na cousa que já na. Voilà, passage na tague que agia vasos de leiia. Tu sou showe aliças brigicina, par exemple, le coffre Ne zaket da holo jago, xa'tsa na galgintika se, berba mo, ste sugardik. Ma evena shiatu de sugalthigindisu, amap sumaiti. Tu ste sugo shekuila apostel keman? Es baitash kigent bicire. Ay, ay, ay. Eta yo laki soy agiam Eta gowa gi sui horta jenti hoye, ba kis baosu jenta hanachoi, vosulo Nu se debuta Da bom, so so wandre hancheri ho wegkmen aber. Wie ko je geht an de Zugeta. Da Haragia da be horie ka da. Salo rie sal secondo eta intendzu. Or a dimatiana italiana teritense ma batese. Me corto ho na gogntin zugo ne włos italia. Et u chien ghiashigntucun ne hentan ni Uricha, was so schar kot so, da mehr hier, da hier schar Uricha, Uricha, Uricha. Na, Uricha rettens. Na, na revolution schar Uricha, haben wir da lieber manche kurz oben noch. Apureo schalten das. Et dann revolution nicht gut dabei zu ba können, das lo Hamassp Uricha. Und in der Mitte muss haben wir lieber mit dem Bier haben wir Borstel haben schei. Hier aber Hola kesetak giten, nola perasa kesetak giren. Zede kartu libat, bost, seil o hamar kilogu egiten tutsu. Eta huk shaltzen tutsu shushenka. Oden nahi bauzu, untsa giteko behar ikasuz shahala shalduk abatorri latemam gabe. Pasko, jo, kolik egoten basaitzen berxun lakitin. Gero, egiten da gungo yunyan iso tza edo, konjelatu hori ikin edo konjelatu hori ikin edo konjelatu hori ikin edo konjelatu hori ikin edo? No, egak bai, mena guk ez dugu agie konjelatu hori ikin chaltzenan. Basta lan en jovea saltzi duzu lehenik egoazi e e e gabeko. Eeta eh? e joazi duen, jetik datzen ditzu eta libatzen? E Bataai da egiten duzu sare bat eta hoxka bat jende batzu e izenak biltzen internet Internet balietu. Yes, internetekin jatuik yeah. ditzuke internetekin, L Hobe nase, lobuso horre, bate hartzen daizu, txestatzen daizu, hunat zamaetan daizu, aizu irretan daizu, aizu oka hartzen daizu. Kalitatea hori da. Baik, amena, tozom hurdi zuge, ezte zugekantitateik egite, mena, mena, mena kalitatea eshiatzen da zuge, huo untsa egitego. Ego, hemen, publizitatea merkeraita, gure eskoli hati irradio hori da, zerreten <laughs> alda, mendiko haragia, o, o, miski hunada, hobia, nola, se kalitate du. Ano ah, bon, josesha halenta con hausa kan. Oh, ah, saltsa. Gun, aba, otoko, bye bye. Atsu super Elo Angilo, Gasnaro. Atsu super Batper, e venko. Min go hemen. Mai mai bos. Nis ni Era eskuchine, mastu zu behes nazun ni keheman, eh astu zu ya palo producteur Hemen zure sztutak ni gasnarnos, eh? Ah, di eta ikin behiak ez nerendako delalik deitsi ber tira egun Hala ere behikin estal on berdinia halere. Zuzu bare da berdan haragi rakoa. Astegi zu Gero bai, alaborantxan egiten da, pentsat gauzak pentsatu behar dira insinetik, emen plantatu zilaik, beraz eh. zure behi staldoren handizia zen ideia, angarraak egitea, aterbiak, bistanda neguko eta herbita. Eta hoai, beste proiekturik bat duzu, ala hori lise gitu, ala? Aga so, deja hoi pehartitzu ge pakatu, haio hoi pakatu nun honchari zebait, penchatu nesu, paska genko geni, nes duzai, jai, iko uste nesu, lai bontxan nula gieber, la, den, ez dut zabean bai e, berri bat de zuzenazio eta primeter hobestenan e, e, gungo egunen zuzenazioa ez iebicitzen e, horrela badai zitzekoa esegon europako lege berri horiek eta e, hauen ah, e, esia ah, automasala uh, gureekin zinera penalizatzen dut zuko bai eh? uh, pak berri horrekin bate ah, zugar giphurtin shallunerdia eh, konstatzen bezik zuko eh? ah, shallen shalla kanztilla Egitan dit zi hion, hiuta, hiuta, hiuta, bai, sumo ital eta orain la uhta 30, bai, koxtatsen bai, lehenen kartzincen, xos seretena uhten, da ugeho. Ta beste laborariekin akomatzen ziste, bai, bai, no la iten du e, zi lana partekatzen ok pizkabate. Ah, la gun, argaren la gun zengutu zubia, ja nik jo gitten, ez dizugo oke gita, eta uh, Idogdelai ga isudetsen sojuta jitno sura bimseta hekvadila ibahara gvezhutnata. Iro bortikol bortokol urak patarandia uh, dilaa staiche belagata. Ah no no. Ana ah, vatsiya ordokiya k selayak piska. Altugin oy gitnuguna ah, ah, profta baska agitsan tsikus kartia sha shaulun yudan Eta yomotu foshoy za Men abastelan estalek egiten dituzu eta denago bai atzieke o goesku katitzu hemen <tipen> Eta horra, pierra utziko dugu egun, ez dugu tokerik, tenen txartzeko ondoko aldian gurekin izanen da berriz ere, eta biztanda nolas ez, junez kazena bere, eriko semia, eriko apesa, eriko sabanta, diakintzun ondia, gure sol askite izanen dugu, mire bihot sokon baitu biztanda, santa gracia. Eskerak beraz beriziki maialio Ambrosita Pierrari eta, eta zuherire entzuleak gurekin egonik izan ontza eta berriz arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Gurean azten bai naiz. Iskutukoa nerebaitan pizten diren baster miretsgarriak ikuzten. Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat.